Легше живеться, а він через Тараса пішов би натяжче, отже він зробив би йому кривду. Тарас відмовився від такої заміни на велике здивування татарина. Тоді татарин, прощаючись з Тарасом, всунув йому гаманець з дукатами і ще потім радив добре сховати, щоб у нього не забрали. По його відході Тарас почував себе дуже прибитим. У тій нужденній будівлі серед плачу і стогонів бідних навільників Тарас пересидів цілий тиждень. Стільки в нього й було розради, що з товаришем бідолахою балакав про рідний край, про любу Україну. Вони взаємно потішали себе, що Бог допоможе їм визволитися. Невільників харчували дуже погано. Коли б не допомога тих розбишак, котрі Тараси тепер не лишали, довелося б дуже бідувати. Та незабаром і їх не стало. Опікуни, як переконалися, що нічого не вдіють і Тараси не визволять, вернулися до перекопу. Лихий дух нашіптував йому, щоб перейшов на муслемську віру, а тоді може зайти дуже високо, не одному християнському невільникові допомогти. Та таку думку відганяв він молитвою, "Наше самого чорта. Що ж би тоді з ним сталося? Чи це була б справді воля, чи ще важче неволя? На Україну не було б йому вороття? бо земляки гидяться перевертні потурнаків. Значить, треба було б вічно залишатися тут між навірними, терпіти безнастанно гризоти сумління та ще й душу запропастити, бо такому Христос спас ніколи не вибачить, хто його відсурався і зневажив. Ні, він і без цього визволиться, наділивши же його Господь відвагою розумом. Ці прикмети допоможуть йому певно. Цієї думки Тарас учепився, мов той, що потопає дошки, і це його підбадьорило. Не так було з його товаришами по неволі. Вони втратили всю надію, впали в розпуку. Кілька збожеволіло. Тих повиводили дозорці і повкидали в море. Кілька наклали на себе руки. Інші безупину плакали і голосили, і тим діставалися від дозорців. Їх били до крові були такі, що хулили християнському богові і прославляли Магомета. Тим зараз ставало краще, їх визволяли. Тих, що були у вітчаї, підбадьорював Тарас як міг. Не будьте ж люди дітьми, поки вам не повідрубали голів, то надія ще не пропала. Хіба ви не чули такого, що із галер невільники визволяються? Уповайте на Божу поміч і моліться, брати, я так роблю, тому не дуже-то турбуюся майбутнім. По тижневі навільникам об'явили, що приїхали турецькі судна з Царгорода і заберуть їх. Так і сталося. Рано вивели їх з закованих до пристані. Тут стояло вже велике турецьке султанське судно, і туди почали їх перевозити. На тому судні зустріли інших старих навільників-галерників. Під помостом судна вони були приковані ланцюгами до лавок, на котрих сиділи по двоє до кожного весла, довгого і важкого. Страшно було на них дивитися, обдерті, мало що не голі, виснажені з покаліченими плачими від побоїв дротяними, малахаями і таволгою. На ті рани насідали роями влізливі мухи і пили теплу кров. А бідний невільник не мав змоги покрити зраненого тіла, або, бодай, відігнати влізливу муху. Бо як лише на хвилину припинив би веслувати, то зараз з'являвся безсердечний стражник-дозорець і пригадував йому його обов'язки. Живили їх якоюсь падлиною, що можна було озумліти від самого смороду, а до того така в цьому місті була духота, що доводилось загибати. А коли який невільник так уже знемігся, що й биття йому не помогло, зараз посіпаки розковували, виносили нагору і викидали через борт у воду. На такі страхіття надивився Тарас доволі, поки його привезли до царгорода. Нараз спадало йому на думку видушити руками дозорців і запанувати над судном. Про таке перешіптували собі під вухом запорожцем, та це поки що здавалося неможливим. На судні була велика чута добре озброєних яничарів. Цю думку треба було відкласти до іншого часу, а поки що терпіти та молитися. За той час кілька пар скованих невільників кинулися на очах усіх у море. Їм краще здавалася смерть, як такі муки, які бачили на інших. Коли ще в Козлові отаман судна перебрав бранців, Тарас запитав його. «Скажи мені, отамане, куди нас везуть і що з нами станеться?» «По тобі бачу, що ти не татарин, а по-татарськи балакаєш добре. Я довго жив з татарами і час було навчитися. Ти в неволі побував?» Ні. Я в степу з татарськими чабанами довго жив і від них навчився. Навчися ще й нашої віри, і буде тобі добре, коли муслемом станеш. Яким чином ти в неволю попав? Через зраду. Ці самі чобани, з котрими я кілька літ жив, взяли мене, як я спав, до Криму заволокли та в неволю продали. Скажи не Мурза на мене розізлився, що я не хотів перед ним на лице впасти, казав мене вибатожити і призначив до султанських галер. «Як бачиш, це важка неволя, і хіба тим себе визволиш, що на турецьку віру перейдеш? Не знаю ще, як воно буде. Погано буде, коли цього не зробиш, хіба ти не бачиш, як галерникам погано живеться? Та я не відмовляюся, але мені треба перше турецьку віру пізнати, я від шабанів не міг її навчитися».